Ja, så står vi her igen klar til at sende Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Mit navn er Henrik Korsop. og der står du, Mikkel Andersen. Og Mikkel, hvad kan lytterne forvente sig i den næste lille times tid? Ja, først så får vi besøg af Danmark Radios ny mangfoldigheds- og tilgængelighedskonsulent Heidi Sivebæk. For hvad laver sådan en egentlig, og hvor meget får man mundt løn? Ja, og når vi har fået svar på de spørgsmål, så går vi videre til den sagt evigt standende MeToo-diskussion, der nu også har ramt journalisternes egen fagforening. Kvinden, der mener sig krænket i sit forbund, kommer ind her i studiet og beretter om sine oplevelser. Derefter så vender vi tilbage til Danmarks Radio, for hvordan harmonerer det med public service og licensindtægter i milliardklassen, at man på valgnatten lukker for tv-signalet kl. 1, inden resultatet forelægger? Og det sidste i udsendelsen skal det handle om dokumentaren De forsvundne piger på TV2, der fortæller om unge kvinder, som bliver sendt på genopdragelsesrejser i blandt andet Irak, Tyrkiet og Somalia. Flere medvirkende har oplevet voldsom chikane efter dokumentaren, og folkene bag udsendelsen får nu kraftig kritik for ikke at anonymisere medvirkende tilstrækkeligt. Vi har talt med til tilrettelæggeren. Du lytter til Radio 24 Ja Mikkel, så har vi jo... Hvad igen med et kommunalvalg? Det vil og, man sige. Og der vil jeg da for egen regning sige, at øh, både TV2 og, og, og Danmarks Radio synes jeg egentlig, brillerede med ganske imponerende flot øh, ganske imponerende, flot, øh, dækning. Ja, så, ved, så længe det varede. Ja, præcis, så længe det varede. Fordi er der noget, vi kan i den her udsendelse, så er det jo at finde håret i soppen. Og det vender vi jo frygteligt tilbage til. Men jeg synes faktisk, at der var et hår mere i soppen. Og det er ikke kun DR, det var også TV2, der gjorde sig skyldig i det. Fordi midt på aftenen, der bedt stillet om til Søllerød, op til Venstres partihudekvarter. Der kunne de tilstedeværende journalister fra både Danmarks og TV2, inden statsministeren og partiformanden kom ud og udlagde øh, det resultat, der var ved at, at stå klar nu, der kunne de sige, at der i Venstre havde bredt sig sådan en lettelse over, at det ikke var gået værre. Og sagt fik øh, Lars-Lukke Rasmussen faktisk lov til at stå der øh, for rullende kamera at sige, at der var tale om et flot valg for Venstre. Ja, og det er jo fascinerende. Jeg tænker, det er det, det er det dårligste valg for Venstre siden 1989. I næsten 30 år. I næsten 30 år. 30 år ikke, øh, nej, altså der er faktisk... Øh, om, om to år er det 30 år siden vi havde 1989, ja. ikke sandt Mikkel? Øh, og, og, og det får han altså lov til statsministeren at sige udemod sagt. Jeg skal ikke bebrejde, at statsministeren forsøger at spinde den på den måde. Men jeg synes måske godt, at man kunne forvente, at bare en af de tilstedeværende journalister deroppe lige havde indført et lille kritisk spørgsmål til statsministeren. Men det skete altså ikke. Vi har altså også dækket, selvfølgelig, øh, kommunalvalget her på stationen. Ja, radio, på Radio 24 der havde vi jo Nima Samani og, og Kors Weistrup til i 8 stive timer fra kl. 22 til kl. 6 om morgenen til og simpelthen live dække kommunalvalget. Men altså, problemet er jo, at når man går ud i, i, i den slags ting, og det foregår live, at man, så kan der jo... Det går det stærkt nogle gange. Ja, det kan gå stærkt. En af de ting, som man selvfølgelig gerne ville dække, det var uh, det helt fantastisk gode resultat for uh, SF'eren Tony Hansen nede på Langeland. En mand, der uh, indkasserede faktisk en tredjedel af stemmerne på, på Langeland. Og det førte til følgende telefonopkald. Bo Nissen. Godaften. Og tillykke med, at du kan kalde dig nyborgmester på Langland. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Jeg ikke? Nej, jeg er blevet valgt formentlig til kommunalbestyrelsen. Nå. Så du skal ikke være nyborgmester? Nej. Nå, hvem skal så være nyborgmester? Det skal jeg, Tony Hansen. Tony Hansen, er han også fra SF? Ja. Ja. Kan du ikke fortælle mig lidt om den her sejr, I er jo gået fra 0 til 6 mandater på Langland? Jamen, øh, jeg repræsenterer ikke øh, SF. Jeg repræsenterer det kon konservative folkeparti. Ja, det man, kan, være, kan man sige? Alt, der kunne gå galt i den samtale, gik øh, vist øh, galt. Men, men den gode hensigt var der, ikke med Det var den absolut. Det var den absolut. Altså, der, nem... Men igen, det live, alt kan jo gå galt. Ja, Bo blev ikke borgmester på, på Langland. det gjorde Tony, men bjørne. Bjarne Korydon. Han er til gengæld blevet chefredaktør, gengæld blevet chefredaktør på Dagbladet børsen. og det har selvfølgelig også vagt en vis debat i mediecirkler her de seneste dage. Vi ville selvfølgelig også gerne have haft Bjarne Korydon ind i dette ydmyge program for, at han skulle berette om, hvad han har tænkt sig at gøre med posten på børsen. Vi har også været i kontakt med, og han takkede pænt nej, henviste til, at han havde stillet op i Danmarks Radios deadline-udsendelse, og det gjorde han uomtvisteligt. Man kan til gengæld filosofere lidt over, om han sagde så forfærdeligt meget i det der deadline-interview. Nej, var... han vi knap nok, at det var meget fascinerende, jo, at altså, han vil jo knap nok øh, bekræfte, at han faktisk øh, var socialdemokrat. Han var jo meget modstander af at blive puttet i kasser, hvor jeg dog tænker, at som tidligere socialdemokratisk minister i en socialdemokratisk ledet regering, så det er også en slags kasser på en han eller anden måde for, at være Han kaldte det faktisk en strid om ord... Ja, hvorvidt han var socialdemokrat, det synes jeg trods alt er, er, er noget specielt. Nå, øh, hvorom alting er, det skal blive spændende at læse øh, de første ledere fra Bjarne Kordons hånd, når han nu går i gang øh, for alvor her efter nytår. Vi har også et par stykker, der med en vis spænding vil se frem til, øh, hvordan han lægger snittet, hvis børsen skal forholde sig til øh, det nok så omtalte salg af, af Dong til øh, Goldman Sachs. Det er jo lige præcis i den slags øh, situationer, at øh, det står sin store test. Du lytter til Radio 24.07. Danmarks Radio meddelte forleden, at tilgængelighedsredaktør Heidi Sivebæk nu også kan betitle sig som mangfoldighedsredaktør. Sidstnævnte stilling var den, som Gita under en vis bevågenhed kunne indkassere 2 millioner kroner årligt for. Og vi har fået besøg af dig. Jeg kan ikke lade være med at starte med at spørge, om du nu lige får to millioner kroner oven i lønnen, eller så god er verden måske ikke. Så kan jeg hive tomme lommer op her, og sige, at jeg har ikke har to millioner med i, i, i lommerne. Nej, Nej, det får jeg ikke. Men, men det er der måske nogen der undre sig lidt over fordi når, når, når jobbet som mangfoldighedskonsulent kunne udløse et honorar på to millioner kroner. og dengang det var gitarbøl, der der havde det, hvorfor skal du så ikke have noget for ulejligheden også? Og endda som redaktør i stedet for konsulent, ja. tænker du, altså det skal jeg ikke, fordi det er simpelthen ikke sådan en type job jeg har fået. Selve sagen med gildet, den synes jeg egentlig at jeg behøver at vinde så frygtelig, frygtelig meget om. Altså det må jeg jeg tror jeg skal tage det med bestyrelsen. Men din egen løn jo. Min egen løn, den kan der godt mene noget om. Jeg synes jeg har en glimrende løn. Jeg har en løn som som svarer øh, meget godt til, hvad andre redaktører i Danmarks Radio tjener, og måske er det værd lige at sige, at en redaktør i Danmarks Radio, det er der nogen, der tror, jeg kan jeg se på de sociale medier, det er ikke en chefstilling. Øh, at være redaktør i Danmarks Radio betyder, at man har ansvar for et område. Og der har jeg så haft ansvar for tilgængelighed i en del år, og har nu også ansvar for mangfoldighed. Øh, jeg tjener en løn, der passer meget godt ind i det billede, og som afspejler, at jeg har temmelig meget erfaring med i bagagen. Men, men Heidi Sibibæk, vil du så ikke Lad nu så lønnen ligge. Vil du ikke prøve at gør for Mikkel og jeg og lytterne, hvad laver en tilgængeligheds- og mangfoldighedsredaktør, når hun kommer ind på sit job, skal vi sige kl. 9 om morgenen? Jeg tror, jeg vil starte med tilgængelighedsområdet, fordi det er jo ligesom, jeg kender bedst. Ja. Der har jeg siddet i seks år, ikke? Øh, Jeg så, at du øh, havde en, en dejlig opdatering. Jeg gjorde mig lidt din. mundt over det. Du gjorde dig ja, lidt mundt over Det på på LinkedIn, Og kaldte det for bullshit bingo. Nej, nej. Jeg, ja, der kan det være, at vi skulle lige læse det op, som jeg, som jeg, hvor jeg udløste en bullshit bingo-præmie. Ja. Øh, du har nemlig sagt, jeg ser sådan på det, at tilgængeligheden er et hjørne af mangfoldigheden. Og derfor giver det god mening, at det kommer til at hænge sammen. Og så var det så, jeg. Lidt kægt måske sagde, om der var nogen, der ville være med på et slag bullshit-bingo i den anledning, ja, men det er måske ikke bullshit. Nej, jeg synes, det er helt okay med lidt bullshit-bingo. Øh, nej, det, der er ikke ret meget bullshit i, øh, i tilgængelighed, for lige at starte med ja. det, det hjørne, ikke? fordi jeg synes egentlig, det er ret vigtigt, at I ved, hvad det er. Ved I det? Ved I, hvad er tilgængeligheden? Tegnsprogstolkning og assistance til hørehæmmede og forskellige andre tilsvarende ting... Øh. Det er som, rigtig flot ja. læst op. Det er, det er der ikke ret meget bullshit i. Og så kan man sige, hvad laver jeg, når jeg møder klokken ni om morgenen? Det, jeg møder ikke nødvendigvis klokken 9. vil jeg sige. Øhm, men, men, men det stykke arbejde, som jeg har gjort igennem de seks år, det er, at jeg som den første satte mig i det job også. På det tidspunkt havde vi øh, få tilbud til hørehæmmede, øh, til, til, til synshandikappede, til, til læsebesværet så osv., osv. Vi har mange, mange flere i dag, så det har været en udvikling. Det er jo et spørgsmål om at få lavet en strategi for det. Der du også prøvet masser af gange at lave strategi. Strategier er en ting at få skrevet på papir, og noget andet er jo at få det til at rulle øh, ude i virkelighedens verden. Så arbejder jeg ufattelig meget med kommunikation, for de målgrupper, der er inden for tilgængelighedsområdet, hvor vi siger, høre, se, læse og forstå, det er faktisk målgrupper, der er sværere at nå end de fleste andre målgrupper. Så det bruger jeg rigtig meget tid på os. Så bruger jeg rigtig meget tid på at koordinere mellem. Alle de mange mennesker i og uden for DR, der, der laver de her ting, fordi jeg laver ikke undertekster, og jeg kan ikke tegnsprogstolke, jeg kan heller ikke synstolke, og det er heller ikke mig, der går ud og arbejder for, at vi skal have en bedre lyd på vores tv-programmer. Men jeg ko koordinerer alle de her ting øh, og holder styr på, at der stadigvæk er fremdrift i tingene. Og det er der, og jeg er faktisk rigtig stolt af det stykke arbejde, vi har præsteret. Men så er det jo så, du siger, at tilgængeligheden af ja. hjørnet af mangfoldigheden. Det er jo der, jeg, og, og det kan sige noget af mine min. begrænsninger, det er jo der, jeg stod af, sådan rent forståelsesmæssigt. Det, det, som det handler om, det er mangfoldighedsarbejdet, hvis vi nu lige skal tage den fra en ende af. Når vi går ind og gør en ekstra indsats for mangfoldighed nu, så er det ikke fordi, at det er nyt eller noget, vi ikke har gjort før. Jeg har været i Danmarks Radio i næsten 30 år, og vi har altid arbejdet med mangfoldighed på en eller anden måde. Men det er fordi behovet er blevet endnu større, og vi har samtidig en ambition om at gøre det endnu bedre. Og hvorfor er det så, at behovet er blevet større? Jamen, det er den polarisering, som I også har talt om flere gange i jeres program, er jeg helt sikker på, og den fragmentering for nu at smide flere felter ind til din uh, bullshit. Til min bingo -plade, er, til din bingo -plade, uh, er bare vokset. Forskellen på, uh, hvad det er for nogle no steder, vi bor, forskellen på, hvor det er, vi bevæger os på nettet. I virkeligheden så dit eksempel med din bullshit-bingo, som du lagde på LinkedIn, som min bonussøn, var så venlig at gøre mig opmærksom på lørdag, at den lå dig, Er et rigtig godt eksempel på det, hvis du sætter den sammen med, jeg lavede en opdatering på min Facebook til mine venner, til mit netværk om fredagen, hvor de myldrede ind og sagde, at det her det er et super vigtigt projekt, og hvor er det godt, det er dig, osv. Så, så lagde du din bullshitbing ud til dine venner, til dit netværk. Og til og så din bonusen. Og så var, til min bonussøn, så, som holder sig godt orienteret, så var de rigtig, rigtig enige med dig. I hvert fald dem, der tilkendegiver deres mening, mm. de er rigtig enige. Og hvis du kun kigger ned i dit, og jeg kun kigger ned i mit, så får vi et fuldstændig forvrænget billede af, hvordan virkelighedens verden hænger sammen i dag. Og det er rigtig, rigtig skidt, for nu får du et til ord til pladen. Altså, der er snart fuld pladen. <laughs> der, plade. der er nogen, der vinder der land. <laughs> ja, Sammenhængskraften, som jo er noget af det, der er vores opgave som, som uh, det er som licensbetalt public service virksomhed. Det er noget af vores opgave at arbejde. arbejde for sammenhængskraft. Og hvis vi kun ser os selv og vores eget netværk, hvis vi kun bevæger os rundt i de steder, hvor jeg ved ikke, hvor du bor. Et eller andet sted nord for København. Frederiksberg. Frederiksberg. Ja. Okay, det er <laughs> same, same. Jeg bor i et bofællesskab ude ved ude i, af Roskilde, eller i udkanten af Roskilde. Altså, det er dejligt. Det er, jeg bor i. Det blev forleden dag kaldt for øh, en spelt ghetto var der nogen, der benævnede det, betegnede det. Og det er meget rammende. Det kan så kaldes noget andet, men hvis vi, hvis vi bevæger os rundt i de her snævre cirkler, så kommer vi længere og længere væk fra hinanden som samfundsgrupper. Og godt lagt oveni af sådan, som vores medievirkelighed udvikler sig, så vokser det endnu mere. Det er baggrunden for, at vi siger, okay, vi har altid arbejdet med det her, nu gør vi en ekstra indsats for det. Og så kan man så sige, hvad er det så, vi gør der? Vi går ikke ind og laver kvoter. Det er der nogen, der arbejder med at sige mangfoldighed, det handler om kvoter, det handler om, der skal være lige mange kvinder og mænd, det handler om, der skal være lige mange, eller der skal være procentvis andel af folk med anden etnicitet. Det gør vi ikke. Vi går ind og siger, det her, det handler om mangfoldighed på rigtig, rigtig mange forskellige niveauer, og vi skal arbejde med det ind i vores indhold, fordi det er det, vi præsenterer for danskerne, det er at de programmer, det er det indhold, vi sender afsted, og det er der, det skal afspejle altså. men, men, men bliver det ikke på en eller anden måde også uundgåeligt et spørgsmål om kvoter eller hensigtserklæringer? Altså, vi havde jo Heidi Robdrup fra DR2 Deadline inden, redaktør her forleden, der mm. at fortælle om, hvordan de havde lavet nogle ikke-kvoter, men nogle målsætninger om, at du skal have en bestemt repræsentation af kvinder. Og hvis du skal gå ind og lave sådan nogle ting, jamen bliver det så ikke konsekvensen? At du kigger på, jamen, hvor mange ufaglærte, hvor mange kvinder... Hvor mange akademikere, hvor mange fra Vejle og hvor mange rødhårede osv. Man, har man på sendefladen? Bliver det ikke det er en nej, konsekvens? Nej, ja, jeg, jeg synes heller ikke, de arbejder med koder på, øh, på deadline. Nej, det, det afviste hun jeg. som også, ja, men de har det, målsætninger stadig. stadigvæk. Ja, jamen, der er stor forskel Der er også forskel på, at de gør det synligt, at de har en udfordring og at de arbejder med den. Det er jo det, de har gjort på deadline. Jeg synes jo, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan rykke. Men det her, det handler jo om så mange flere ting. Det handler nok, handler nok så meget om land og by, for eksempel. Og det handler ikke om at sige, at der skal være lige så mange fra landet med, som der skal være inden for byen. Men det handler om at sige, at vi er den flok, vi er. Henrik bor på Frederiksberg og har det netværk, han har. Jeg bor der i udkanten af Roskilde og har mit netværk. Og sjovt nok er det sådan, at vi journalister inden for en ret snæver ramme, selvom vi kan sige, at Henrik og jeg er forskellig, så ligner vi sgu hinanden. Så hvis ikke vi er opmærksom på at se nogle andre vinkler på virkeligheden, hvis ikke vi er opmærksom på at gå ud i nogle andre miljøer, end dem vi plejer at komme i, hvis ikke vi er opmærksom på sammensætningen af dem, vi inviterer ind men så får vi givet et skævt billede. Hej, de Sivebæk. Det blev de sidste ord. Jeg vil ikke sige, at pladen blev fuldt. Jeg er helt sikker på, at jeg har fået en række. Men det er i hvert fald pænt at dig, at du vil komme forbi og fortælle om, hvad det vil sige, både at være mangfoldighedskonsulent og tilgængelighedsredaktør. Tak for det. Tak. Du lytter til Radio 24-7. Midt i MeToo-diskussionen af danske journalisters fagforening havnet i sin helt egen sexchikane-sag. En tidligere praktikant i forbundet beskylder nu en mandlig nu suspenderet medarbejder for gentagende krænkelser, ligesom hun også kritiserer, at forbundets ledelse, trods henvendelser, i første omgang reagerede med total passivitet. Hun har, Dansk Journalistforbund har hyret en advokat til at forestå en intern undersøgelse, og imens den undersøgelse pågår, er også forbundets direktør Linda Garlov blevet sendt hjem. Vi ville naturligvis gerne have haft en repræsentant for Dansk Journalistforbund her i studiet, men ifølge formand Lars Verge er det kun ham, der udtaler sig i sagen, og han er citat, optaget af møder. Til gengæld er du her, Strøjer, Du er, kan man vel sige, centrum for hele diskussionen her. Kunne du ikke her til en start prøve sådan kort at sætte os og lytterne ind i, hvad det var, du oplevede i journalis for, Dansk Journalistforbund derfor nogle år siden? Øh, jo, men jeg vil lige starte med at lave en kort rettelse. Og det er, at jeg var student og medhjælper og ikke praktikant. Og jeg har ikke rettet henvendelse til ledelsen gentagende gange. Øh, men det kommer vi ind på her. Men hvad var det, du oplevede, siger? Jeg oplevede, at jeg blev ansat som studenter medhjælp der læste Brug, øhm, og jeg var helt vildt stolt. Jeg var simpelthen så glad. Jeg tænkte, nu var det sådan, nu kan jeg om 10 år se mig selv på bånet i gulvet og være en eller anden pissedygtig dygtig kommunikationsrådgiver. Så jeg var jo selvfølgelig op og flyve. Og kort tid efter min ansættelse øhm, var der sommerfest i forbundet, øh, og... Der sker egentlig ikke rigtig noget her. Jeg føler ikke, at Martin er fløjtene, eller pågående her, men han. Som er, som er det navn, vi har valgt at give. Eller journalisten har valgt at give ham. Ja, ja Og som vi ja, så også bruger. Og han, ja. han hedder noget andet. Ja, det gør han. Og han har en ledende stilling i dag, det havde han ikke dengang, men han var min daglige leder. Så efter sommerfesten, så er vi nogen, der beslutter os for at tage videre i byen. Og jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der var med, men jeg mødtes også med nogle medstuderende og nogle venner og så videre vi endte op i min lejlighed. Og på et tidspunkt øhm, til den her morgenfest, så lægger han sig ind i min seng. Øh, og jeg går ikke med. Jeg har jo huset fuld af gæster og mor mig der. Men jeg bider da mærke i det. Øhm, og så går der noget tid, jeg kan ikke huske meget. Så kommer han ud fra min soveværelse igen, fordi jeg nok ikke er kommet derind, tænker jeg. Men altså, det er jo ren spekulation. Og så går jeg ud i gang for at sige farvel til ham, som man gør, når man har haft gæster. Og han var jo min, øh, altså chef. Altså det, altså det var min, han var min daglig leder, så jeg vil selvfølgelig gerne sige farvel til ham. Øhm, og så tager han fat i mig og kysser mig. Ud Og jeg afviser ham ikke blank, men kysser heller ikke sådan helt vildt igen. Altså, det er bare sådan et hurtigt øh, kys på munden, føler jeg, og så tænker jeg ikke sådan mere over det, ud over, at, det er, at jeg så skal på arbejde efterfølgende. Øhm, hvor jeg er lidt nervøs. Altså, kan han huske, har han været meget fuld, og er det noget, vi skal snakke om, eller eller andet, ikke? Fordi han, altså, det var, jeg var ikke interesseret i ham, altså, på den måde. Mm. Øhm, men så begynder han, altså, under, imens vi er på arbejde den dag, øh, sender han mig en e-mail, hvor han skriver, tak for en dejlig fest. Og så skriver jeg selv tak, det var med og hyggeligt. Og så sender han en e-mail mere, hvor han skriver tak for et dejligt kys. Og så startede fløden faktisk der. Mm. Men det var endeligt af ham. Øh, og jeg blev så duperet Altså den her mand med et øh, job, jeg egentlig gerne vil have en eller anden dag. Ikke? Mm. Eller øh, erfaring, netværk, alt det her. Og jeg må ikke altså, spørge dig, synes du grundlæggende, at det er forkert, at han flytter med dem? Ja, ikke på det tidspunkt, der bliver jeg jo enormt smidret. Det, det går først op for mig nogle måneder efter, hvad der, der sker her. Men øhm, Vi indleder den her affære, det går jeg med til. Men det bliver indledt med, at jeg siger, at du er den eneste og første affære, jeg nogensinde har haft. Øh, det kan koste mig mit job, det kan koste mig min familie. Du skal virkelig passe på mig, du skal låne mig fuld fortrolighed. Efter nogle måneder, opdager jeg. Det er jo ikke hele tiden, det er jo ikke hver dag, der foregår det måske en eller to gange om ugen, eller sådan noget. Øh, og det er om morgenen, hvor han kommer forbi en arbejde eller et eller andet, nogle gange så er vi der i en samtidig efterfølgende, og nogle gange er vi ikke. Det skal sådan passe ind i hans øh, struktur og hans daglige dag. Øh, men så begynder jeg at opleve, at folk slader. Altså det er ligesom blevet opdaget, selvom jeg ikke har sagt noget, så er det som om, at alle er bevidste om, at vi har et eller andet kørende. Og, og, og jeg finder ud af i samtidig, at han har haft en, en affære med en anden i huset som så er fast ansat, så det har ikke været det samme, hvad kan sige, magtforhold. Der har ikke været sådan en dissonans der overhovedet. Øhm, og jeg blev enormt ydmyget øhm, og afsluttede affæren, men på en stille og rolig måde. Øhm, og han er helt med på det, om det er heller ikke så godt, og det skal vi også lade være med. Og så går der altså ikke særlig lang tid, som jeg husker det. Så går der ikke engang en uge, før han begynder sådan at komme med kommentarer, skal vi lige tage en sidste gang, en sidste gang, eller, eller det der, jeg har skrevet mit opslag... Øhm, hvor jeg måske skriver til ham et eller andet. Jeg vil gerne bede om det, er det telefonnummer, eller jeg vil gerne sådan og sådan, eller kan du give mig en kontakt på det det, hvor han så bare svarer, at jeg vil gerne ligge med dine ben tilbage. Øhm, og det er ikke en, en, en chikane, der foregår hver eneste dag, altså, fordi jeg er jo ikke på arbejde hver dag. Øhm, men der, er, der bliver bare mere og mere en trykket stemning, og jeg, som, jeg falder ikke i igen. Jeg, jeg går ikke i seng med ham igen, efter det der sådan lidt fløtende pres, om, om han gerne vil have mere. Men så er det jo så... På det her tidspunkt efterfølgende, hvor du du, du mener at, det, at du opfatter de her problematiske tilnærmelser fra hans side, at du så ikke, som vi fejlagtigt fik sagt, går til ledende ja. medarbejder, men du går til nogle kolleger, som du så fortæller om, hvad der er, der foregår. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for en reaktion, du så får der? Altså, jeg fik ikke... Jeg tror ikke, at hun var direkte rystet, men hun, fordi at, han har jo ligesom et ryg, kan man sige, derinde, men, øh, at jeg skulle passe på mig selv, og at... Øh, jeg skulle virkelig være bevidst om, hvem jeg sagde været til. Og sådan. Hun, hun har ikke rådet mig i en dårlig retning. Jeg, siger, oh, jeg følte mig faktisk enormt. Jeg kunne fortælle hende alt. Jeg ville jo ikke have, at nogen skulle vide. Jeg synes, jo, det var pinligt. Og, og på det her tidspunkt følte jeg, at det var min egen skyld. Fordi jeg havde været sammen med ham. Jeg havde været totalt fascineret af den her øh, mand. Jeg synes, du kunne gå på vandet i den periode, til jeg fandt ud af, at jeg var blevet snydt lidt ind i en affære. Jeg var ikke den første. Jeg var ikke, altså, så, så, så det hele var ekstremt ydmygende for mig. Øh, men hun har så rettet henvendelse til en anden. Øh, kollegaer, og snakke med ham, og en tredje, og fundet ud af, at, at det, det er nok bedst, at det bliver tysset ned. Hvorfor ved jeg ikke lige nu, men det her med, at det er også lidt efterfølgende går gå ud og pege på dem og sige, at det er deres skyld, det synes jeg er enormt fejlagtigt og enormt tageligt, men det er jo så, så min holdning, fordi de har jo været interesserede i at beskytte mig, øh, og som Jonas, min tidligere kollega har sagt, at jeg vil ikke vinde den kamp, og de vil aldrig vælge en... en en student, der med frem på en konsulent, så jeg føler mig en magtesløs. Men som, som, som det fremgår, så, så er du ikke helt tilfreds med den måde, som Journalist, eller Dansk Journalistforbunds ledelse har håndteret det her på. Men, men, men hvad kunne de egentlig have gjort anderledes? De hører først om det her på, på et ganske sent tidspunkt. De hører de en advokat, der bliver iværksat en undersøgelse. Hvad, hvad er egentlig problemet i den måde, de har øh, håndteret det her på? Direktøren er, er sendt hjem. Ja, men nu kan man sige, at nu riser du et meget langt forløb op på, på, på fire fingre. Mm. Øh, på 30 sekunder mm. eller 10 sekunder eller mindre. Altså det, der sker, det er, at øh, jeg har jo gået med det her i lang tid, og så har jeg pakket det væk. Fordi det, der er med skammens natur, det er, at man simpelthen ikke har lyst til at dele det. Og jeg synes, det er pinligt dels at skulle fortælle folk, at jeg har faktisk har haft seksuelt samvær med en mand, jeg ikke prøve om. Øh, jeg tror ikke, jeg havde... Øh, jeg tror ikke, jeg gjorde det for ligesom, at, at få et job senere eller sådan noget, men jeg, tænkte, altså, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tænkte, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg fortrødte det jo lidt, og, og det fortsætter jo så, kan man sige, det der med, at det blev behageligt. Den måde, de har kontakt, eller de har håndteret det på, øhm, har været enormt sårende, synes jeg, og, og har på en eller anden måde understreget, hvorfor at jeg ikke kunne gå til dem Hvorfor sår? Hvordan sårende? Øhm, altså, jeg skriver opslaget på Facebook, det første MeToo-opslag, det skriver jeg den 11. Øhm, ej, der er altså noget, jeg lige at sige. Må jeg godt det? Så ja, selvfølgelig. Som for lige hele den der ja. affære. Jeg stopper i DJ'et seks måneder før tid, cirka, for jeg kan simpelthen ikke holde ud af derinde, eller holde ud derinde og, jeg, og jeg er ved at gå i oplysning lige så stille, og det der flere kolleger, der lægger mærke til, jeg bliver mindre og mindre og mindre, altså lille bitte og tynd, og har det ikke særlig godt. Øh, så stopper jeg i DJ'et efter en sommerfest. Øh, jeg tager den sidste sommerfest med. Og så hører jeg fra en mandlig kollega, øh, at han stadigvæk og fortæller om, hvordan det var at i bukserne på mig, og det der, der, der, der. Jeg blev så rasende, og nu var jeg jo ikke i det mere. Så jeg sendte ham en sms, hvor jeg troede med bollebrænde, jeg ville gå til ledelsen, jeg ville gå til hans kone og fortælle det hele. Og, øhm, altså jeg var så rasende, altså jeg, jeg vil ikke citere her, hvad jeg skrev, for jeg kan ikke huske ordet, men var, den, den er skrevet, jeg fik, så den var virkelig grim. Altså, den var rigtig ubehagelig, og den virkede så også, fordi han var, han var vist gået på noget overlov. Øhm, sådan noget betalt overlov, man får, når man har været forbundet i x antal år, og så, så han har rundt og hygget sig, og så er der tækket en sms ind fra mig, mens han har gået der. Øhm, og så kontaktede han Louise, som må stod frem. Øhm, han ringede til hende, og hvad de så har snakket om, ved jeg ikke, men hun skriver til mig, og det er jo hende, kan, jeg har betroet mig til. Undskyld. Kan du ja. lige forklare, hvem Louise er for? Louise ja. Tejl, hun står også frem i journalistens artikel, og det var hende, jeg betroede mig til helt til at begynde med. Øhm, og han kontakter så hende, øh, og hun skriver efterfølgende til mig, at hun har snakket med og han er meget bange, og han skal nok lade mig være, og så videre, og så videre. Og så hører jeg ikke mere, men da jeg får den besked fra hende, der tror jeg faktisk, at hun ikke er på mit hold, eller sådan. Så, så jeg snakker faktisk ikke med hende, før jeg laver det der MeToo-opslag. Okay. Men lad os vende gang. tilbage til det med Dansk journalistforbundsledelse, ledelse. Du brugte udtrykket før, at det var sårende. Enormt sårende. På hvilken ja. måde? Øhm, nogle dage senere. Så jeg, altså, jeg er nødt så lige at have tidslinjen, fordi jeg kan ikke huske alle datoerne. Men jeg slår øh, MeToo-opslaget op den 11. November. Ja, og så den 15. november, altså fire dage senere, bliver jeg kontaktet af direktøren Linda Gallo, hvor hun, hvor hun skriver tak, fordi hun må kontakte mig, og hun vil gerne have, at jeg konkretiserer øh, Cikane noget mere. Og den mail har jeg altså ved sendt til jer. Mm. Så hvis I har nogle spørgsmål ind til det, så må mm. I det. Og det er så den kontakt, der er med DJ. Og den mail er altså ikke hemmelig. Der er ikke noget fortrolighed over den, så I skal ikke se forstrækket. Mm. Mm. <laughs> Men øh, det er den kontakt, jeg har med DJ. Øh, og jeg tilbyder hende jo et møde i den mail. Selvom jeg starter med at skrive, jeg tør ikke måske med dig alene, jeg stoler ikke på dig. Men øh, Og så skriver jeg så senere, at jeg vil gerne mødes med hende. Og hun vil så have, som jeg kan læse mailen, hun vil have konkretiseret, hvad det er for nogle øh, krænkelser, du har været ude ja, for. Ja, det vil hun gerne. Og hun, jeg tror også, hun gerne vil have nogle fysiske beviser, men det er der jo ikke længere. Mm. Øhm, og så hendes tilgang til, til bevisførelse er så altså en anden snak, men det er ikke noget, jeg skal står på det, det, man kan sige, en af de ting, der virker til at være et stridspunkt, altså det er jo blandt andet, at, at Linda Garlov, som altså nu er blevet, blevet suspenderet fra som ja. direktør på Dansk Journalistforbund, mm. øh, altså hun anfægter den her, hun siger, at man har ikke en syg kultur mm -hmm. i Dansk Journalistforbund mm. i forhold til det her. Altså, hvad er din oplevelse i forhold til det? Er der en syg kultur i, i Dansk Journalistforbund i forhold øh, til det her? Altså, nu, nu skal du tænke på, at der er sket meget derinde, efter jeg er stoppet, og jeg har forladt branchen, og jeg tror også, at det er en af grundene til, at jeg tørst frem, for jeg mister ikke noget på det her. Som altså, du husker en det, er der en syg kultur, eller var der en syg kultur? I en sexistisk kultur, ja. Syg, synes jeg, er øh, for bredt. Det, mm. det, det kan jeg slet ikke udtale men, mig om, en sexistisk. Sexistisk, ja. men, men sexistisk, altså, for, altså Fordi at det bliver til, at, at sådan en som Martin får lov til at gøre det, han gør, og der ikke bliver, at der ikke bliver taget hånd om det. Øhm. Men var det et enkeltstående eksempel, eller har du andre? Altså var der andre ting, hvor du bemærkede, at, at du kunne se, har var et symptom på noget, der var galt? Altså noget, der var, noget, der var forkert i forhold til... Til seksisme i, øh, i forbundet? Nej, ikke i helt forbundet. Nej. I forhold til ham, ja. Okay. I forhold til, hvad der sprang ud af det, jeg blev udsat for, og hvad der sådan blev tilladt. Og så øhm, kan jeg jo læse mig til, at det er blevet, hvad jeg er efter. Mm. Øh, og jeg har jo, øhm, efter jeg lavede det Facebook-opslag den 11., har jeg jo fået enormt mange henvendelser. Mm. Både fra piger, der kender til det, eller nogen, der kender til Martin, og, nogen, der... og en af dem, det er Josefine, som jeg har haft on and off øh, med. Øhm, Men siger ja. hvad vil du sige til dem, der præsenteret for den historie, du nu kommer med her, siger, ja, det har muligvis været en ubehagelig oplevelse for Siret, men der taler om to voksne mennesker, øh, der har et, et forhold med hinanden, øh, det løber så i en periode. Det er ikke ulovligt, øh, og Siret kunne bare, hvis hun ville, have sagt fra. Jamen, jeg sagde jo også fra. Og så fortsatte kan jo efterfølgende, og, og stemningen i afdelingen blev meget, meget ubehagelig, og jeg blev meget påvirket af det, øh, både fysisk og psykisk. Og det er jo, vi er jo ikke to jævnbyrdige her, han er min daglige leder. Øhm, eller var. Og, og det, for mig er det tydeligt, at når jeg så læser Josefine's sag, så er der et spørgsmål om magtmisbrug. Fordi at hun har også sagt fra, øhm, og hun har forsøgt at slutte affæren. Og det, det, her, det har ledelsen altså fået dokumentation for mm. i korrespondancer, i som imellem de to, hvor hun har forsøgt at slutte den. Og han bliver ved, og derfor er det ikke kun et spørgsmål om, om chikane, men det er altså også et spørgsmål om magtmisbrug. Kan du, kan du prøve at blive lidt mere præcis og konkret på, hvor I... Ligger magtmisbruget. Det lægger i, at han har en anden stilling i dig. Han styrer, hvad du laver, hvad hvilke opgaver. Altså blandt andet. Øh, og der i ligger det. Det er ikke et Hvis han er aftenaffærd med en fast, han satte fint nok, så er det jævnbyrdigt. Hvis de er på lige løn og lige vilkår. Men det er vi ikke på det her tidspunkt. Var det sådan, du følte, at, at, at, at han ligesom kædede jeres forhold sammen med, at du skulle yde nogle... Altså, altså at du kunne blive i, i forbundet? Ja, det synes jeg. Helt bestemt. Det synes jeg. Øhm. ingen tvivl om det. Du du har jo øh, hyret en en advokat nu og, og går gå videre ja. med sagen så vidt jeg forstår kan. Altså jeg kan... gør ikke jeg nej, går nej. Ikke videre med sagen. Jeg er hyret ham fordi at den pressemeddelelse Lars vær altså, han skrev øh, ja. den 17. Øhm, gjorde mig utrolig ked af det. Altså, det, det, det er første gang i hele den her sag, hvor jeg har så meget, at jeg ikke kunne stoppe, hvis jeg skal være ærlig, og det, det er svært for mig at snakke om, ja. men at man bliver meget berørt af det. Men, kan som, du fortælle, hvad, hvad, hvad det er, du oplever? som i okay, lad... Kæmpe, kæmpe, kæmpe svægt. Okay. Øh, øh, nu kender jeg jo ikke hverv så godt, men de oplevelser, jeg har haft med ham, der har jeg virkelig synes han var sød og venlig og varmehjertet mand, og det her, det var ligesom at få en, en kold skulder. Øhm, fordi de havde været i kontakt med mig, ja. Der havde været de mails, jeg har læst fra Linda. Men de havde ikke undersøgt min sag. Altså, og der var jo der var vidner. Der var jo ikke fysiske beviser, men tæller det ikke for noget. Og så det der med, at de skriver, at vi har undersøgt sag, når du er din personale, så jeg er der ikke vidner. Og det er syv år siden, og det der, det var meget, meget sovende. Og det, det underbyggede jo ligesom også, hvorfor, at jeg, jeg blev bedt om ikke at gå til ledelsen dengang, hvis det er sådan, at de håndterer øh, et totalt ødelagt krænket menneskes sag. Og du forsøgt efterfølgende at få kontakt til Lars Verum? Nej, det har jeg ikke. Jeg må sige, at jeg var ret rystet og kæd. Nej, jeg ved ikke, hvad skulle jeg... Ja, efter det, der hyrede jeg Morten Edsø Christensen, øh, som beskytter alle os, der står frem. Fordi han altså, han tror jo også... På en sagden, så en så advokat? Jeg. Ja, han er advokat, og han er meget, meget dygtig, så jeg er meget stolt af, at han vil have den her sag, og jeg føler mig meget, meget tryg. Og øh, jeg er meget glad for, nu hørte jeg med os, øh, at han tager det pæt i mor, så jeg er meget glad for, at han har ladt den advokat, som som skal undersøge sagen for fritøjler. Det vil sige, at de kommer også til at undersøge Josefines sag, som til at starte med, var de ikke interesseret i undersøge den, så handler det kun om, hvorvidt Linda Gallo kendte til Min Sexy eller Og det er jo dybt forkert, fordi hun har jo kendt til Josefines sag i flere år. Og det er også der hvor Martin har fået en portaler og en advarsel, og nu endelig, endelig en skriftlig advarsel. tror jeg. tak ja. fordi du vil medvirke i at fortælle din historie. Selv tak. Du lytter til Radio 24 /7. I tirsdags var det som bekendt kommunal- og regionsvalg. På Danmarks Radio var alle sejl sat til. Med As Rostrup som kompetent valgvært, så guidede dr en rundt til lokale studier og andre kompetente værter, samtidig med, at der blev fokuseret på de landspolitiske tendenser. Men klokken et, så var det pludselig slut. Til trods for, at resultatet stadig var uafklaret i alles i landets store byer, så valgte DR at afbryde tv-signalet på såvel DR1 som DR2. Så mens stemmerne fortsat blev optalt, og konstitueringsdramerne rasede i forskellige kommuner, sendte etteren, den australiske miniserie, til undsætning, mens der er to først diverterede med Den Lille gro, som er en satirisk hvor hvorefter et to dage gammelt Jonathans Bank Show kom på. Og til at forklare os lidt mere om den disposition, har vi fået besøg af dig, nyhedschef Thomas Valbe fra Danmarks Radio. Velkommen til. Tak. Thomas Falbe, hvad ville være dit råd til de tv-seere, der sad oppe der natten mellem tirsdag og onsdag og ønskede at følge kommunalvalget til dørs? Altså, de, de få seere, der er tilbage efter klokken 1 om natten, kan man sige, der er vi jo heldigvis stadigvæk grundigt til stede med løbende radioviser og en dækning på, på nettet, som Jamen, nu spurgte de natten om, hvad, igennem. hvad de ser, der gerne men, vil se fjernsyn, skulle gøre Men efter du spurgte også om mit råd til dem, ja. og hvis de gerne vil følge det helt til dørs, så har vi jo også en dækning hele natten igennem. Men ordentligt set, så, øh, det har jeg jo sagt andre steder også, så handler det jo om, at vi prioriterer kræfterne og ressourcerne, og til en, en valgaften som den her, der går der rigtig, rigtig mange øh, ressourcer, penge, folk, øh, mandskab, teknik til at lave en sådan aften. Og den prioriterer vi jo ganske enkelt også til der, hvor der er flest danskere, der følger med. Og det er der absolut i, i primetime mellem kl. Klokken, klokken 8 og kl. 24 og igen fra næste morgen. Og det er jo en, en disposition, som både handler om... Øh, om ressourcer og prioritering af det, hvor flest danskere følger med. Men jo faktisk også en journalistisk disposition, fordi vi havde lagt en, en linje på forhånd, som faktisk handlede om ikke at gøre det til hverken øh, per automatik et spørgsmål om de store byer eller en landspolitisk tendens, men en masse udvalgte historier fra hele landet. Falbe, og, dem, og dem var vi jo meget grundigt til stede i. Og jeg vil endelig sige, at hvis det endelig var, at der havde været spænding om udfaldet, som vi ikke havde redegjort for, eller sandsynliggjort, at der ikke ville komme større magtskifte eller anden dramatik i hverken Aarhus eller København, som er de to steder, vi taler om, så var vi blevet på. Men der var der ingen indikation det af, var, det, var, det var væsentligt flere kommuner end, end, end Aarhus og København. Der var også konstitueringer, som ikke var faldet på plads og sådan noget. Jeg skal bare lige have det helt på plads. Er vi enige om, hvis man ønskede at se fjernsyn natten mellem tirsdag og onsdag og følge det her helt til dør, så var man henvist til... Ja, altså, så vidt jeg ved, så sendte TV2 News Præcis. natten igennem. Men det synes jeg er fint, Henrik, fordi det er, der, er, der er ganske enkelt også øh, en, en nødvendig prioritering i den slags. Efter klokken 24, der er der ikke mange seere tilbage. Og dem, vi prioriterer kræfterne på, det er, når der er flest danskere, der følger med, og det er der så absolut frem til klokken midnat, hvor hovedhistorien om mange af de lokale opgører, som vi fulgte natten igennem meget tæt, var afklaret. Men Falbe, det ikke netop af alle medier, så er det netop Danmarks radios opgave også at servicere, kan man sige, det smalle publikum. Og af alle aftener på en valgaften. Altså, siden hvornår er det blevet et argument for Danmarks radio? Der skal være mange seere for, at man vil prioritere noget højt. Men, men, men det er heller ikke noget argument i sig selv, men, men det, er, det er ligesom om, at Heinzpælen eller målstolpen, de flytter sig hver gang. Vi har aldrig nogensinde sendt et kommunalvalg til Dørs, hvor vi sendte til klokken 3 eller kl. 4, som ville være tilfældet, hvis vi skulle vente på, at øh, resultaterne fra København eksempelvis var endeligt opgjort. Jeg tror, at i 2013 gik vi af i nogenlunde samtidig, måske et kvarter senere, end vi gjorde øh, her i 2017. Så forskellen er egentlig ikke øh, så pokkers meget anderledes. Øh, det, jeg synes, det, det handler i meget høj grad om, at hvis vi, hvis vi havde valgt at fokusere på hovedet på de to store byer i København, at det var det vigtigste for vores for vores transmission, for vores dækning til alle danskere, hvad det endelige resultat vil være det. Så skulle vi være blevet på til klokken 4 om morgenen. Der havde måske været 200 seer tilbage, som ville have kostet en formue at sende til. Og derfor er der jo både journalistisk og en, en, en almindelig rationel prioritering af, hvor vi bruger kræfterne bedst. Æ, natten igennem der rykker vi alle hold rundt til der, hvor, øh, hvor historien er, hvor, øh, hvor de har flyttet sig hen, hvor der er spænding om udfald, hvor konstitueringerne fortsat kører for at være parat for klokken 6 om morgenen til at kunne give danskerne det mest præcise Balbe, opdaterede overblik, når de står op om morgenen. Jeg forstår bare ikke, at du lægger det op som om, at det ene udelukker det andet. Du, har, du repræsenterer en organisation, der har 3,6 milliarder licenskroner i ryggen. Kunne I ikke have gjort både og den nat? men øh, det, det er jo et argument, jeg har hørt, der fremfører i mange forskellige øh, sammenhæng. Jeg tror, det er sådan i, en, i enhver virksomhed, at øh, når man beslutter sig for et ambitionsniveau, så på et tidspunkt, så følger der også et, øh, et budget og en vurdering af, hvordan man bruger kræfterne bedst med. Og det gør der selvfølgelig også her. Øh, men, og men, og men, det at holde en, en valgaften af den karakter kørende, som, som vi i er, øh, rigtig, rigtig stolt af, som gik utrolig godt, som vi er glade for, både i forhold til det udtryk og den journalistik, vi fik fortalt, der er der selvfølgelig også en, en prioritering af, hvor vi bruger kræfterne bedst. Og Men der til, er jo ingen, der, til, er ingen, der bestrider, at Danmarks har lavet en, en fremragende valgdækning ja. frem til kl. 1. Er det ja. så ikke så meget, Desto mere er så ødelægger det overordnede indtryk ved at bryde af, lige der, hvor dem, der er virkelig interesseret godt kunne have tænkt sig at, at blive siddende og se Danmarks Radio's fremragende dækning? Jamen, det er jo, det er jo din påstand, at, at vi ødelægger det overordnede indtryk. Det mener jeg bestemt ikke, vi går. Uh, havde der været uklarhed om udfaldet eller andet, en spænding om, der var et systemskifte på vej i enten Aarhus eller København, så var vi ikke gået af. Men det var der ikke, og det havde vi også fortalt seerne på det tidspunkt. Men, men i forhold til, at du, du kalder det et prioriteringsspørgsmål, så må man jo sige, at TV2 News, som trods alt har markant færre ressourcer til rådighed, de formåede stadigvæk at lave en, en dækning. Vil det ikke være muligt at lave en neddroslet dækning, særligt som Henrik også påpegede for lidt siden, I er en public service station, og når vi sidder her på en valgaften, demokratiets festdag, som ingen jo undlader at påpege det er, er det så ikke lige præcis der, hvor man faktisk skal sørge for at være til stede og leve op til de forventninger, som folk vil legitimt kan have? Jamen, jeg, jeg mener jo til fulde, at vi har levet op til, til de forventninger. Jeg mener ikke nødvendigvis, det er en rigtig prioritering at, at skulle bruge kræfterne på at sende mellem kl. 1 og kl. 5 om natten til meget, meget få mennesker. Når vi samtidig har en solid dækning kørende både på radioen og på nettet, og er klar for kl. 6 om morgenen, hvor alt det, der ikke var faldet på plads, da vi gik af, Øh, står mere klart og kan give danskerne et tydeligt opdateret og klart prioriteret øh, billede fra morgenstunden. Det mener jeg faktisk, vi lever op til. Men jeg er, er jo folk, der har med, men, men med at sige direkte, at de manglede. Altså de manglede jo, jo. det, at de sad og undrede sig, hvordan kan det egentlig være? Der kan man selvfølgelig sige, at det kan godt være, at I har gjort noget andet de tydelige år. Men på den anden side, mediebilledet ser anderledes ud. Forventningerne er skruet lidt i vej i forhold til, hvad man forventer. Det er jo måske også netop, fordi TV2 News til synlædende kan levere live-dækning natten igennem. Men, men TV2 News er jo til forskel, og TV2 har til forskel forskel TV2 har Danmarks Radio. En, en 24-timers nyhedskanal, hvor man siger, at det er jo en, en naturlig forventning, at, at de sender 24 timer i døgnet. Det er jo ikke en forventning, vi har, eller en plan, vi har om at skulle være til stede absolut hele tiden på alt. Der er en, en nødvendig prioritering af, hvor vi når og kommer flest danskere til gavn på bedst mulig øh, manere. Så bare lige for at få det på plads. Mm. Du synes, nu taler du om legitime forventninger. Du synes ikke, det er en legitim forventning at, at regne med, at Danmarks Radio er på pletten, når kommunalvalget gør sig op? Jamen, jeg synes præcis, vi var på pletten. Det var vi jo netop fordi, at vi også var til stede massivt hele morgenen, hvor du først faktisk der kan lave det endelige, det endelige regnstykke. Vi har jo samtidig lagt en, en prioritering ned over hele valgkampstækningen og valgaften, at vi ikke baserer vores resultater på prognoser, på meningsmåling eller andet. Og det betyder rent faktisk i det her tilfælde, at skulle vi have blevet på til København, var klart, så skulle vi have blevet på til klokken halv fire om natten, men, men, men, hvor der men... vil være... Meget, meget få danskere, som sad og ventede på det. Nu har jeg allerede rost jeres dækning frem til klokken 1, for jeg synes faktisk, det var, var rigtig fint. Men der var også, undskyld mig, ganske meget tomgangsjournalistik. Altså indtil der overhovedet begyndte at komme tal ind, så så vi rapporter og fortælle om, hvordan man talte stemmer op, og hvordan man vendte de der bøtter og, og så videre. Så videre. Altså i, i, i en række timer havde I faktisk ingenting at fortælle om, men alligevel sendte I live. Kunne man men, ikke argumentere for, jeg at ikke man er, lidt om der? Jeg synes faktisk ikke, det, det er en færre vurdering, fordi hele, hele optakten fra, at vi går på 17. Til, til de første resultater begynder sådan for alvor at manifestere sig tidligt fra klokken halv ni og frem. Der bruger vi jo faktisk tiden på at, at fortælle om de historier, som har fyldt noget ude i de enkelte kommuner. Hvad det er, der har drevet den politiske debat, hvad det er opgøret at hvad det er for nogle kandidater, der er i spil. Jeg synes ikke, det er en færre gengivelse af vores valgaften at sige, at det er tomgangssnak. For det har faktisk handlet om at samle valgkampen op og præcisere, hvad det er for nogle kandidater og hovedspørgsmål. Og dilemmaer, de slås med i de enkelte kommuner. Falbe, for to og et halvt år siden, tror jeg efterhånden det er, sendte Mikkel Andersen og jeg for første gang øh, sendte vi for første gang udsendelsen Q&A. Og du var gæst i det premiereprogrammet. Og der talte vi om øh, terrorangrebet nede i Nis, nice, øh, hvor debatten gik lidt gik på samme måde. Hvorfor sendte Danmarks Radio ikke, når TV2 News gjorde det? Jeg kan huske, at du dengang argumenterede med, jamen der er jo ikke nogen, der kan planlægge sådan noget, det kommer som 20 i natten. Sådan en terrorangreb i Nis. Nice er vi enige om, at et kommunalvalg, det kommer ikke som 2018? I har vidst ganske længe, at skulle være kommunalvalg den 21. november i Danmark. Ikke sandt? Jamen, øh, jeg tror helt præcis, det, vi diskuterede dengang, var en i Tyrkiet, som kom Undskyld, på, du var ret på ja, Tærngræk i Nis øh, dagen efter. Øh, men det er ikke to helt sammenlignelige størrelser. Øh, det synes jeg stadigvæk, at det var så stor en, øh, en begivenhed. Der skulle vi have blevet på langt længere tid og sendt mere, end, end vi gjorde. vi har Øh, nærmest lagt hele nyhedsorganisationen om for faktisk at kunne håndtere den slags øh, fremarettet siden vores samtale dengang. Men så er det som kommunal... meget, desto mere ærgerligt, I så misser ja. det her. Jamen, jamen det er jo, det er jo stadigvæk øh, din påstand. Jeg har godt set, øh, at der har været noget kritik på, på Twitter af vores dækning, og vi gik af, som nogen har kommenteret. Men det er langt fra mit overordnede indtryk, at der er tale om, at vi har svigtet danskernes forventning til, hvordan vi skal dække kommunalvalg. Langt, langt de fleste hovedhistorier dem når vi jo at komme igennem frem til, til kl. 1 på forbildevis, og igen klar fra kl. 6, og sender i øvrigt hele natten. Så, så det, der er tale om, dels er noget, man kan sammenligne, eller at vi på nogen måde skulle have svigtet forventninger til, at grundlæggeligt bare ikke enige i. Men, men en enkelt, altså, nu hvis vi ser frem mod 2021, næste gang der er kommunalvalg i Danmark, ikke, som, som Henrik også sagde, nu har jeg jo faktisk fået roser, altså jeg har lige set, der et indlæg i Jyllandsposten i dag af Michael Bøs, der er professor ved Københavns Universitet, der går ind og siger, at det var en perfekt dækning i nærmest lavet. Så der er kun den her lille ene ting at udsætte. I var så tæt på at få den helt rigtigt den her gang. I 2021 kunne man så godt forestille jer, at I måske lige sat et par kommentatorer til at sidde hele vejen til klokken 4. Man kan forestille sig mange ting. Jeg synes også, det, det var enormt ærgerligt, hvis ikke? Der være noget at diskutere, om det er oven på, på et kommunalvalg. Nu, nu er der et, for nogen et højt i her, men vi tager jo alle både kritik og egen evaluering og opsang med, hver eneste gang vi laver det. Jeg har brugt sammenligning før, det er lidt ligesom at udvikle en Formel 1-ræs, hver gang vi går ind i en sådan en valgkampsmål øh, øh, valgkamps og planlægning, fordi vi finder på nye greb hver gang. Vi tager velære det, vi gjorde sidste gang, både det, der gik godt og det, der går skidt. Og det gør vi jo også fremadrettet mod, mod 21. Om vi til det tidspunkt står og siger, at nu beslutter vi os for at sende hele natten og øh, 48 timer i døgnet, eller i træk, som det så vil være, fordi vi sendte faktisk næsten 36 timer afbr af, af, af få timer ude på natten, hvor vi ikke var til stede. Det, det er muligt, men det, det synes jeg er en anelse for tidligt. Og, og Falbe, Falbe, mm. Hvis I vælger at sende hele natten næste gang, så lover jeg, at Mikkel Andersen og jeg nok skal finde hårdestuen også om fire år. Det er jeg slet ikke tvivlet Tusind ja. tak, fordi du kom forbi. Velbekomme. Du lytter til Radio 247. Over to mandage, 1. november, sendte tv2-dokumentaren De forsvundne piger. Om danske piger, der er blevet sendt på de såkaldte genopdragelsesrejser i blandt andet Irak, Somalia og Tyrkiet. I et af indslagene medvirker den danske integrationskonsulent og SF-politiker med kurdisk-tyrkisk baggrund, Halim august, der sammen med dokumentarholdet rejste til en landsby i Tyrkiet, hvor vestlige unge bliver sendt på genopdragelsesrejser. Her møder filmholdet tilfældigt en ældre kvinde, som er forarvet over genopdrag genopdragelsesrejserne til byen, og udpeger en række huse, hvor der angiveligt er af kvinder, som er blevet holdt fanget og udsat for vold af deres familier. Men... Gjorde filmholdet nok for at beskytte den pågældende ældre kvinde mod at blive genkendt, og burde tv-tilrettelæggerne på den anden side ikke have forsøgt at afprøve de ganske alvorlige anklager, som kvinden fremsætter herunder påstander om regulær vold. Ja, og derfor så har vi nu Martin Kær Jensen, der er tilrettelægger på de forsvundne piger igennem på en telefon fra Ægypten. Og velkommen til dig, Martin. Tusind tak. Ja, og først så skal jeg også lige understrege, at du altså ikke udtaler, eller du udtaler dig som tilrettelægger, men altså ikke som repræsentant for, for TV2. Men Martin, ifølge øh, Halimogus, så var den ældre kvinde, der udpegede de her genopdragelseshuse i den tyrkiske by, altså hun var så dårligt sløret, at hun let kunne genkendes. Og at der nu er en del i byen, som i hvert fald mener har genkendt en, som de tror er, er den her kilde, og udsat hende for repræsalier. Hvorfor øh, anonymiserer ikke I, I ikke jeres kilde lidt bedre end det? Altså man kan jo altid diskutere, hvor man skal ligge snittet for, for sløring af medvirkende. Det jeg kan sige, det er, at øh, den pågældende kvinde her, hun er blevet sløret på præcis samme måde, som man i alle mulige andre programmer slører medvirkende, som ønsker at være anonyme. Og det kan være alle lige fra, fra kriminelle til hvad man ellers øh, kan forestille sig. Det vil sige, at hun er sløret øh, visuelt, og samtidig så har vi faktisk også valgt at forvrænge hendes stemme. Og vi har også gjort øh, nogle andre ting, som jeg ikke kan komme ind på her, fordi det vil gøre det nemmere at, øh, at identificere hende. Som, som jeg kan forstå, øh, det der er fremme nu og, og de angreb, øh, som kommer, så handler det i virkeligheden heller ikke så meget om det. Det, der sker, øh, sådan, som jeg har fået udlagt, det, det er, at der er nogle mennesker, der er så sure over øh, det her program, at de, at de vælger at tage nogle, nogle løsrevne oplysninger fra programmet og kombinere det med nogle billeder fra programmet. Blandt andet et billede, hvor man ser en lille del af den her kvindes ansigt øh, uskarpt i profil øh, i nogle ganske få sekunder. Og de vælger så at tage de her ting og kombinere dem og bruge det som grundlag for et øh, altså for, for gætværk i forhold til, hvem den her kvinde kan være. Og, og det rammer så på ulykkelig vis nu en, en kvinde i den her øh, landsby. Men Martin, altså, Martin, jeg skal bare lige høre, inden du går videre. Anerkender du, at den kvinde, som I, I bruger som sandhedsviden i udsendelsen, at hun er løbet ind i problemer? Jeg kan overhovedet ikke uh, hverken be eller afkræfte, at den kvinde, som uh, bliver udsat for, for uh, hvad skal vi kalde det, kritik nu, uh, har noget som helst med programmet at gøre. Altså, det vil jo være i strid med den aftale, jeg har lavet med, uh, med den medvirkende i sin tid. Altså, jeg vil rigtig gerne bringe noget vidsthed ind i det her, men hvis jeg nu gik ud og sagde, at det er rent teoretisk at den her kvinde, der bliver kvalificeret, har ikke noget med programmet at gøre, så ville det enten blive udlagt som løgn, eller så ville det betyde, at om to minutter, så ville det være en ny kvinde, der råber angreb. Og så skulle jeg ud igen og forholde mig til det. Men så lad mig spørge Martin på en anden måde. Vil du kunne forstå, hvis der er mennesker, der efter har set den her tv-udsendelse, kan få et fingerpege om, hvem den pågældende kilde er? Øh, som sagt, så skal det være øh, mennesker, der kender den, den pågældende øh, enormt godt. Altså, jeg synes faktisk, at vi har, er gået ret langt for at anonymisere pågældende. Som sagt, vi er gået betydeligt længere, end man ville gøre i mange tilfælde. Vi både at lave en visuel sløring, og en sløring af hendes stemme, og ved at gøre nogle andre ting, som jeg desværre ikke kan gå i det her møde. Men du kan altså ikke garantere, at hun ikke kan genkendes? Altså, man kan jo aldrig garantere fuldstændig, at der ikke opstår øh, spekulationer og gætterier, og at med nogle af de her... Øh, der vil ramme plet. men jeg vil bringe mod bidrag til dem ved hverken og blive lavet noget som helst. M Æ Martin, jeg har også før vi, vi, vi uh, talte med dig, jeg har talt med Halimogus tidligere, og hun fortæller, at øh, der er et af de her huse, som jeres, den ældre øh, kilde her, hun udpeger, hvor der angiveligt skulle foregå genopdragelse, altså, der skulle være nogle, nogle piger, der er blevet bortført dertil. Der, der siger lige, at hun bad dig anonymisere et af de her huse, så man ikke kunne genkende det på optagelserne, men, men at I ikke har valgt at gøre det i den endelige øh, udgave af dokumentaren, hvordan kan det være? Altså dialogen omkring øh, sløring af de her huse øh, mellem Halima og jeg er lidt længere, end det øh, du gengiver der. Det præcise indhold, det synes jeg må være mellem hun øh, og jeg. Men når det er sagt, så er det jo min beslutning, som øh, tilrettelægger selvfølgelig i samarbejde med, øh, med redaktører, hvor snittet skal ligge, også i forhold til den her sløring. Og det er jo sådan, altså journalistik er ikke en eksakt videnskab, hvor der er et resultat, der er korrekt, og så er alle andre resultater forkert. Det er jo hele tiden en afvejning, man foretager foretage af, hvor mange detaljer skal du have med af hensyn til troværdighed og gennemsigtighed, og hvor meget skal du undlade øh, for ligesom at tilfredsstille øh, andre andre interesser. Og her har jeg vurderet, at, at snittet uh, var lagt, hvor det skulle være. Altså, vi har valgt ikke at uh, navngive vedkommende, der bor i huset. Vi har valgt ikke at nævne nationalitet. Vi har valgt at sløre en bil, der stod ude foran uh, det ene hus, uh, hvor nummerpladen ellers ville kunne, uh, ville kunne genkendes. Men, Æm, men huset, så må jeg også huset sige, kan at, man genkende? Ja, man kan genkende huset, hvis du, hvis du bor ved siden af det. Jeg vil sige, at, at det er huse, som ligner mange andre huse i det centrale, Tyrkiet. De var i adskillige landsbyer øh, dernede. Æ, og, og samtidig så er det også spillet ind i overvejelsen, at det her det er et program, som blev vist i Danmark, og hvor vi til har gjort den lejlighed at geoblogge de versioner, der ligger på TV2 Play, som det hedder. Altså det vil sige, at man i, i udgangspunktet skal være fysisk i Danmark for at se programmerne. Det kan selvfølgelig ikke forhindre, at der er nogen, som den side med deres mobiltelefon og filmskærmen, og derefter øh, distribuere noget materiale rundt på mail. Øh, men men altså, det er den baggrund, der har været for, at vi har valgt at, øh, at gøre sådan her. Mm. Altså vedrørende, det, det, det her specifikke hus som man kan se på dokumentaren, altså der, der fortæller den her kilde, den Kvinde, som vi snakkede om. Hun fortæller, at der er foregået en genopdragelsesproces mod en ung kvinde i, og hun fortæller, at den unge kvinde hun blev tæsket så voldsomt, at hendes blindtarm den faktisk sprang. Det, det er jo en ret voldsom anklage. Er det noget, hvor I har hørt modparten, altså dem, der faktisk bor i det her hus, om, om det faktisk forholder sig sådan, eller hvad deres genmelde vi være? Altså, det var desværre ikke muligt, fordi på det tidspunkt, hvor vi var i den her landsby, der stod det her pågældende hus tomt. Øhm, så, så det, det kunne vi øh, desværre ikke. Men når det er sagt, så fremgår det meget, meget tydeligt af programmet, at, at rigtig mange mennesker i den her landsby, faktisk langt, langt af dem vi taler med, alle undtagen den her kvinde, faktisk, de afviser, at de her ting finder sted. Nogen siger, jamen det har jeg gjort engang, men, men sådan er det ikke længere, vi er kommet videre, og vi er sådan et meget mere moderne, end vi er i Europa. Så det bliver ikke fremstillet som en uimod sagt sandhed, at det her er foregået. Det bliver fremsat som, som påstand mod påstand, og det synes jeg er lidt vigtigt at tage med i, i betragtningerne. Men, men havde, havde I fremført den påstand øh, i Danmark, øh, så kunne det jo meget nemt have udløst en, en påtale fra, fra pressenævnet. Er det noget med, der er andre standarder, når vi er i andre lande? Altså, nu vil jeg nøde gå ind og spekulere i, hvad pressenævnet ville have afsagt af, af kendelse i en puldstændig situation i Danmark. Men det er klart, at det har, det har indgået i mine overvejelser, at det, det her er et hus, som er flere tusind kilometer fra Danmark, så hvor vi ikke hverken, altså, vi viser ikke omgivelserne, vi viser ikke vejnavnet, vi nævner ingen navne, vi nævner ingen nationaliteter på beboerne. Øhm, altså, og og det, det, der er tale om et program, som bliver vist i Danmark, og som ikke uden nogle ret kreative omgåelser kan, kan ses andre steder. Så, så ja, selvfølgelig, selvfølgelig spiller det ind, det er klart. Altså det afgørende her er jo, hvor nemt er det at, at identificere pågældende for de mennesker, der ser det her, og som ikke måtte kende til historien i forvejen. Det du så i virkeligheden siger, som, som jeg hørte, nu må du, nu må du rette mig af, at barren for, hvad man kan tillade sig, er bare lavere, når vi er mange tusind kilometer væk fra Danmark. Er det en overfortolkning? Jeg synes ikke, man kan generalisere helt på den måde. Altså det afgørende det er, kan du identificere pågældende, altså seerne af det konkrete program, identificere de pågældende. Og det er klart, det er sværere at identificere en person, som er mange tusind kilometer væk, end det er at identificere en person, som måtte bo i Slagelse, eller hvad ved jeg. Altså det handler jo om genkendelighed, uanset hvor vi befinder os i verden. Men må jeg spørge dig, tror du på påstanden om, at der var en kvinde, der blev tæsket, så hendes blindtarm sprang? Tror du på den? Altså, jeg synes i virkeligheden, at min personlige holdning er lidt irrelevant her. Vi fremstiller det fuldstændig lojalt, som det er, at en masse mennesker i den her landsby nægter, det foregår. Så møder vi en kvinde, som siger, hvad hedder det, nu skal jeg fortælle jer, at der er en anden virkelighed. De andre mennesker, jeg har talt med, de fortiger noget for at beskytte jer selv. Men Max, men, men, men, men, der kan man jo sige, at jeres egen speaker siger jo efter, at man har talt med den her ene kilde, så, så, så konkluderer speakeren, at øh, den her kilde, hun bekræfter dermed, at landsbyens moderne overflade skjuler en mørk virkelighed, blandt andet for unge fra Danmark. Men altså, hvad er egentlig belægget for, for den påstand, sådan rent journalistisk? Jamen, hun bekræfter jo det, som øh, Halime August øh, siger fra starten i programmet, og som er årsagen til, at vi overhovedet tager ned i den her landsby. Øh, så så altså, det, jeg synes, det, det er ganske oplagt, at det, hun siger, er en bekræftelse af, den tese, der er årsag til, at øh, vi besøger landsbyen. Men du siger jo samtidig, at det, det er, er en inden... påstande, som bliver, som bliver afvist mange steder fra. så som er, rigtigt, i, som og i, mere, er Men mere, som underbygger hun det jo heller ikke, vel? Så er det jo bare en påstand, som mange mener er forkert, som bliver, som bliver fremdraget. Det er rigtigt, og det fremgår også fuldstændig tydeligt af programmet. Okay, men, men lige for at, for at tage en, en, en anden ting her. Der er et andet tilfælde også. Øh, I har en, en anden case i, i samme program, der hedder Jasmin Osman. Hun blev sendt på genopdragelse i Somalia øh, og, og var ude involveret i en ret dramatisk flugt dernede fra og, og, og tilbage til Vejle, hvor hun kommer fra. Hun vender så tilbage sammen med dig og resten af jeres dokumentarfilmhold. Og der er sådan en, en ret dramatisk scene, hvor man ser hende øh, angiveligt blive genkendt i Somalia. Der er en række kvinder, som man kan se, de samler nogle sten op, og, og det fremgår sådan ligesom, at, at det, hun skulle være blevet truet, fordi hun bliver genkendt. Men der er så en, øh, han er, hedder Adan Kadar Amin Mohamed, han er socialarbejder i år, han skriver på Facebook, til dem, der så TV2-dokumentaren her til aften, så vil jeg blot sige, at et klip blev manipuleret på en sådan måde, at det blev fremstillet, som om Jasmina Osman blev genkendt, og de ville, stene, og ville blive stenet af vrede mod bydelige kvinder. De genkendte hende ikke, og de var ej heller sure på grund af det. På baggrund af deres udtalelser, som ikke blev oversat, så kan man høre dem sige flere gange, at de ikke ville filmes, og at de skulle fjerne kameraerne kameraerne ruller stadig på trods af deres opfordring. Så det, det virker jo, som om det er en lidt anden øh, udlægning end den, som I præsenterer for seerne i, øh, i dokumentaren. Ja, altså nu, nu synes jeg, det er lidt sjovt, at den, øh, jeg har læst den her kommentar, og det er lidt sjovt, at øh, den pågældende er, han beskylder os for, at og os selv drager en konklusion om, hvad der skete ved øh, den, den her episode på baggrund af de øh, få klip, der er i, øh, i dokumentaren. Det er sådan, at det, vi viser i programmet, det er nogle fragmenter af en, situation som udviklede sig meget hurtigt og meget voldsomt, og som varede måske et kvarter. Øhm, og der er ikke nogen af os, der var til stede i den der situation, som var i tvivl om, hvad der skete. Og vi havde jo lokale kontakter med, vi havde et tolke med, som oversat for os, hvad der foregik. Det er fuldstændig rigtigt at øh, da en vagt, ligger lægger sig imellem ved en kvinde, som har samlet en stor sten op øh, og retter den mod min, så bliver kvinden bred på vagten og skælder ham ud. Der er også en kvinde, som skælder også ud for at filme. Det er der faktisk sker der gør. Altså kameraerne bidrager uden tvivl til den ophistede stemning, og derfor var vi også nødt til at slukke dem, da vi blev eskorteret væk af, af vores livvagter. Øh, men at, at de ting bliver sagt af på ingen måde ensbetydende med, at det, vi siger i spiken ikke er korrekt. Altså, det kan jeg love for, at det er fuldstændig korrekt, at der var en meget ophedet øh, stemning og en meget hadsk stemning rettet mod øh, jasmin i den her situation. Altså, der blev blandt andet robt, sådan som jeg fik det gengivet af vores, øh, af vores lokale kontakter, hvorfor har du taget de hvide svin med til vores by? Det stinker langt væk af hvide svin. Øh, altså, det, det, er, det er ret svært at, øh, at misforstå jeg vil sige at den speak vi har i programmet det er en, en fuldstændig lojal og korrekt gengivelse af den øh, samlede episode der okay. Jeg har lige en, en sidste ting her, fordi man kan jo sige at, at øh, altså både jeres øh, i hvert fald en kvinde som, som nogen i Tyrkiet mener at den her anonyme kilde hun er blevet udsat for modtaget repræsalier, men har lige med Augusta altså medvirker som sådan jeres guide okay. i den her dokumentar. Hun skriver jo også på Facebook. Hun er truet, jeg er blevet truet på livet efter min medvirken i dokumentaren De forsvundne piger, der er således blevet ringet til min datter med beskeden, din mor vil være skyldig, at jeg bliver morder, fordi jeg vil udsætte hende for en regn af skud. Og jeg ved også, at hvis jeg havde befundet mig i landsbyen, som dokumentaren blandt andet skildrer, så var jeg blevet flået i stykker. Det er jeg ikke i tvivl om. Så man kan jo sige, og jeg ved jo også fra, fra, fra min samtale med hende, at det er jo folk både fra den her landsby, hun får henvendelse til, det er fra andre steder i Europa. Så, så kan man ikke tyder det ikke lidt på, at jeg har undervurderet, hvilken udbredelse som den her dokumentar, I har lavet, faktisk har fået, og hvilke konsekvenser, som det får for nogle af de medvirkende, uanset om jeg geobloggede den, som du siger lege? Altså, nu har jeg efterhånden i, i nogle år beskæftiget mig med de her integrationsspørgsmål rent journalistisk, og jeg har også været med til at afdække nogle ting, som har gjort folk vrede tidligere. Og, og derfor ved jeg om nogen, at hvis man tillader sig at forholde sig kritisk til nogle af de her emner, så vil man meget ofte få smidt en stor spanskidt i hovedet. Øhm, vi skulle, vi skulle det er, måske lige sige ja, her, at du det, er, en, du er du stod bag udsendelsen, den bag sløret, ikke sandt? Jo, det er korrekt. Og så har jeg også været med til at skrive Ahmed Akaris biografi i sin Præcis. tid. Og en hel del reaktioner, må man sige. Så på den baggrund, så havde jeg jo en formodning om, at, at det her program også kunne udløse nogle reaktioner, og det vidste Haline også godt, da hun gik uh, ind til det her. Altså hun er jo selv en person, som, uh, som forventede, at det ville udløse en shitstorm, men når det er sagt, så er der ingen som havde forventet, at det ville nå det her omfang og den her øh, voldsomhed øh, selvfølgelig ikke. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at der er nogle mennesker, som synes, det er retfærdiggjort at, at true et andet menneske på livet endda igennem deres familie, fordi de tillader sig at forholde sig kritisk til, til nogle traditioner og, og, og en, altså en kultur, som, som ødelægger øh, unge mennesker. Og lad, lad, Æm... lad, lad så mit sidste spørgsmål i lyset af det, du lige siger der være, er der så noget i lyset af de hæftige reaktioner, som du så også selv siger, du er blevet overrasket over? Er der så noget, du på den baggrund fortryder i forbindelse med den her udsendelse? Altså det er, det er jo altid nemt at være, at være bagklog. Altså i de her situationer, der er det svært at vurdere, den, altså den øh, præcise reaktion, der ville komme, øh, og med de informationer, jeg havde på pågældende tidspunkt, nej, så ville jeg, øh, så ville jeg nok have prioriteret på samme måde, men jeg vil da ønske, øh, altså helt enig i knoglerne, at jeg kunne have forskået, Kalima og hendes øh, familie, og også den her pågældende kvinde, som nu bliver troet i landsbyen, for de her reaktioner, det er der ikke nogen, der fortjener øh, på nogen måde. Og det blev udgangsreplikken. Martin Kær, tusind tak, fordi du ville medvirke her i Q&A. Welcome.